Светове Благодарете, че от невидимия свят свирят и пеят, ако там не свираха и не пееха. Хубавите цветя се дължат на слънчевите музиканти. Като извирят едно парче – бял цвят, като извирят друго – червен цвят. Като свирят, плодовете се раждат. В той свирене се повдига температурата, молекулярните трептения се повдигат. По някой път трябва да направите опит. Когато си неразположен, свири, за една промяна. Пет минути, той е за Меркурий. Десет минути е за Слънцето. 12 минути, ако се свири, е за Юпитър. Камъните пеят, дърветата пеят, вятърът пее, светлината, всичко пее. Но ние не чуваме тази песен. Ние виждаме само външната форма на нещата и цветовете, но същността им не познаваме. Например, още не познаваме, не можем да схванем музикалният тон, който излиза от този червен цвят. Това е една разумна музика, до която съвременните хора още не са дошли. Божията любов, щом докосне човека с най-малкия лъч, веднага внася светлина. Веднага внася чистота и веднага внася сила в тялото. Той е основният тон, червеният цвят. Този червен цвят си има един основен тон и щом вземеш този тон, цветът иде. Вземете думата «добър». Срещаш един човек, ще му кажеш «ти си добър човек». Щом му кажа «ти си добър човек», той ми услужва, той знае основният тон. Щом като чуе доброто и на това добро отговаря, той е добър човек. Жиденото зърно разбира свойствата на червения лъч. Чрез свойствата на червения лъч, то приема живота. Чрез свойствата на портокаловия лъч, своята индивидуалност. Чрез свойствата на жълтия цвят, възприема силата да расте, укрепва своята мисъл а чрез зеления цвят добива сила да расте. Чрез синия цвят укрепява своето сърце, а чрез виолетовия цвят укрепява своята сила. Изкарва цялата гама. До, ре, ми, фа, сол, ла, ми. Цялата музика е създадена от слънчевите лъчи. Започва от червения цвят до съмносиния. И там има полутонове, само че в светлината има полутон, 3 тона, 4 тона. Светлината е по-висша музика. По някой път аз обичам да слушам светлината. Слушам тоновете на светлината. Някой път и вие трябва да слушате тоновете на светлината, за да разберете какво нещо е музика. Светлината е музика. Музика на ангелите. Ако вие развиете ясновидство, като изпеете до, ще видите един цвят. Като изпеете Ре – друг цвят, Като изпеете Ми – друг цвят. Като изпеете цялата гама, ще видите цялата цветна гама. Колкото по-правилно изпявате тоновете, толкова цветовете ще бъдат по-ярки и по-правилни. Колкото по-неправилни са тоновете, и цветовете ще бъдат неправилни. Цветовете ще съответстват на пеенето ви. Съвременната наука е дошла до положение да разлага светлината на седем различни цвята или краски. Те представляват сигнали, които се пращат от седемте свята на небесния невидимия свят за връзка с Земята. Също така те са седем пътища, през които човешкият ум е вървял в развитието си. В тях са скрити още седем правила, които умът трябва да прилага и да има постижения. В седемте краски на светлината човек може да разпознае седем велики добродетели, необходими за духовното му повдигане. В този случай отделният цвят е само пасивен израз на дадена добродетел. За да стане тя активна, трябва да мине през центровете на ума. Следователно всеки цвят има известна стойност тогава, когато е минал през човешкия ум и се е съсредоточил в известен негов център. Като види човек небесната дъга, той си спомня Стария Завет, където е казано, че Бог е поставил дъгата за знак на човечеството, че втори път потоп няма да има. Това значи, че когато човек живее съобразно с те велики добродетели на дъгата, в неговия живот потоп няма да стане и мъчнотиите му лесно ще се разрешават. Най-хубавите симфонии са тия на светлинните вълни. Светлината свири. И в чувствата на хората има музика, такава каквато те не са сънували. Всички цветове на спектъра имат особени тонове, а всяко нещо, което пее, е разумно. Следователно в цветовете на светлината има разумност. Това показва, че цветовете излизат от един разумен център, от един разумен свят. Те представляват сенките на нещата. Ако знае свойствата на всеки цвят, човек би могъл да се лекува с тях, както и да сменя своите състояния. Между музиката и седемте цвята на светлината съществува тясна връзка. Всеки цвят има свой специфичен тон и специфично влияние върху човека. Червеният цвят е свързан с тона до – основният тон в музиката. Той е врата, през която животът влиза. Когато слухът на човека се развие силно, той ще може да чуе тонът на червения цвят. Този цвят е израз на съзнателния живот. Той внася енергия, движение. Докато човек е под влияние на природния червен цвят, той е активен, буен, готов за работа. Този цвят действа още на чувствата, на афекциите. Когато някой слуша хубаво свирене или пеене, в него се заражда амбиция и той да пее. Това е резултат на червения цвят. Честолюбието, щеславието и ред още лични чувства също са резултат на червения цвят. Човек, който няма ясна представа за червения цвят, никога не може да вземе правилно «до». Онзи, който има ясна представа за червения цвят, Веднага взема много вярно този тон. Аз съм правил опити и виждам, че между червения цвят и основният тон на живота има отношение. Защото основният цвят е червеният, аленият. Има един червен цвят като огън. Червения цвят като го гледаш ще оздравееш. Ако гледаш пламък като накладеш огън, болестта изчезва. Портукаловият цвят е свързан с тона «Ре». Той развива чувството за индивидуалност, дава направление. Ако този цвят се внесе в организма на човека, последният става самостоятелен, започва да мисли свободно. Жълтият цвят е свързан с тона «Ми». Той дава простор на ума и представлява разумността. Този цвят дава мъдрост и знание. Той много мъчно се възпроизвежда в музиката. Зеленият цвят е свързан с тона Фа. Той регулира електромагнитните течения в човека. Ако се внесе в организма му, той започва да гради, да създава. От този цвят зависи успеха на човека. От недоимака му се ражда сиромашията, а когато е физлишек, той развива скъперничеството. В зеленият цвят е потопена цялата сегашна еволюция. Той е преобладаващ в нея. Още в зеления цвят е органът на развитието, на растенето. Когато човек иска да расте, той трябва да премине през всички степени на зеления цвят. Светло-синият цвят е свързан с тона сол. Само този цвят може да даде на човека понятие за хубавото. Той е цвят на духа и подхранва духовния живот на човека. Светло-синият цвят има връзка с вярата и моралните чувства на човека. С появата на този цвят, човек чувства вдъхновение, веселие. Окултната музика започва с синия цвят. Той внася подем, разширение, внася енергия, чистота на ума и сърцето. Щом човек слуша музика с син цвят, тя го отнася от този свят, в него се зараждат най-възвишени състояния. Тъмносиният цвят е свързан с тона Ла. Той дава благоста и милосърдието в човека. Виолетовият цвят е свързан с тона Си. Той има връзка с силата на духа. Той е цвят на силния, на справедливия човек. Внесен в организма, той дава крутоста и смирението. Този цвят подразбира още смелост и непоколебимост, също така победа над греха. С него се извършва спасението на човечеството. Синият и белият цвят трябва да бъдат двата преобладаващи цвята в музиката. Чрез белият цвят се внася мир и спокойствие в човека. Сегашната музика е виновна за характера на хората, защото композиторите са създали много малко произведения с син цвят. Сегашните музикални творби имат зелен, портокалов, жълт. Рядко ще срещнете творба с син цвят. Съществуват седем гами на дъгата. Червеният свят на втората гама има повече трептения, отколкото виолетовият от първата гама. Тоест, червеният цвят на втората гама седи по-високо от виолетовия на първата. Коя е тази втора гама на дъгата? Може да се даде следното обяснение за нея. За обикновеният човек е достатъчна светлината на философския ум, но за онзи на когото умът е организиран вече, друга светлина е нужна. Мека, бяла светлина, наречена духовна. Тази светлина именно се отнася към втората гама на дагата. В третата октава цветовете показват едно възвишено състояние. За човека е важно да живее в енергията на цветовете. Който иска да преобрази живота си, той трябва да се свърже с самата светлина, да се ползва от енергията й. Пейки отделните тонове, човек се свързва с техните цветове и те му влияят. Ако при пеенето цветовете се сгъстяват, човек не разбира смисъла нито на тоновете, нито на думите. Но ако той може да разреди цветовете, да станат те по-чисти и светли, тогава пеенето му има смисъл. Значи, когато някой пее, образуват се съответни цветове на тоновете. И силата на музиката зависи именно от цвета, който тя възпроизвежда. Законът на обновлението, т.е. законът на безсмъртието, изисква от човека да се запознае с живата светлина, която храни ума и сърцето. Човек не може правилно да се развива, докато не проучи и разбере пътищата на светлината, която разкрива цялото битие.